Dilemă. Întâlnind o domnișoară, nu știu ce să cred de ea. Unii spun că e ușoară, alții jură că e grea. Teamă. Mie astăzi nu -mi mai pasă cum a fost lupta de clasă. În schimb, tare mi-este frică cum va fi lupta de clică. Observație feminină. Cred că a fost zidar în viață. Având descheiat un bumb, am văzut la el în față ceva ca un fier cu plumb. Istorie și calviție Cum vremile sunt schimbătoare, putem conchide împreună, cam auzit de un rege soare, iar președinți o droaie lună.